jaiqul mu'allifu syekh abu suja'a rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi ba'da lalu matal wa yaswa yustahab tasmiyatul mahribin nikahi fa ha, illam sah al afdu kita nak sambung syarah dia tu kita lalu satu hukum uh, hukum kait dengan masalah uh, apa dia pernikahan uh, masalah perkahwinan di antara hukumnya kata wa yustahabu dan disunatkan ha, sebut isi kahwin Mah kahwin Di akdin nikahi Pada akad nikah Itu ha, sunat sebut Bagaimana? orang yang kita nak tarik Lapar itulah? Tapi penting kita ambil tahu Bukan semua orang yang nak tarik tu Mesti balas tu Kalau tidak balas tu Ialah buat pada tidak sah nikah ha, Itu tidak lah Nah kita tahu hak wajib setakat mana? Ha iaitu hak wui cukup rukun dia. Nah rukun dia ha iaitu ada suami, ada wali dan ada perempuan nak jadi isteri dan ada dua saksi tu orang jowo dengar. Ha syarat-syarat -syarat kita lepah belaka dah. Kalau gitu di antara rukun kena ada sirah lapar tu. Ha, akat, lapar akat. Balik orang mengakat sebagai wali ataupun wakil wali. Seperti itu email pada wali sepak kita sini. Uh, dan uh, apa dia, orang menerima sebagai suami sendiri. Wali kita sini, jangan nak wakil. Dia juga wakil pun. Uh, tapi balik wali, kebanyakan wakil lah. Uh, wali sendiri jangan akat. Nah banyak tiado okay dak suruh ke email lah wali nya. Baik lah. Katuk uh, kalau gitu sekadar nak wisahnya kita sebut lah mana kalau Arab sikit je. Azawwajatuka. Uh, Azawaj. Uh, ah uh, situ tu dia panggil mengkahwin. Tu atu uh, tu aku, aku tu lah wali. Uh, kalau wakil wali pun aku tu kena ke wakil walidah. Mana kali tu wali dalah? Aku mengkahwin akan ha, engkau aka ha, zawajtu fa'ika mapo ya kedua tu kena kasi suami ah ha, patu zaujah sebutlah nama perempuan di situ ha, kita misal kalau saya ka, ha, nak dak zawajtu kan Zainab nak bana tahu kata anak siapa kalau anak sendiri pun binti anakku kalau anak orang siano dak Zainab binta Muhammad masalan cukup dah tu nak tu ja ha, tu sunat sunatnya kan noh ha, ah bil mahar ha weh sebut ha tu sunat ni kata wa yustahabbu ah ha, tu sunat tu, sebut, tu hmm tu dia jadi hak sekadar sah banyak tu ja ya. aku menikah ataupun aku mengkahwin akan nikah Zainab binti Muhammad ah ha, tu no ayat 8 lah, wajibnya tu ja ya. ah ha. ha, kalau Arab dak zawwajtuka Zainab bintah Muhammadin. Itu hak wajib dekat tu lah. Tu pun bint Muhammad itu bukan wajib dah tu. Ah nak we jelas lagi dekat tu ya. Apa sunat dalam dengan isi kawin sebut satu dua tiga bila ajalah. Ah tu dia tu hak wajibnya tu. Baliah timah fadil tu ah dekat tu fa'il fa'il. Fadil tu nikah ada dhammah. Ha, ana billah terjemah Melayu, aku terima nikahnya. Aku terima nikahnya. Ha, cukuplah. Ha, tu dia. Padah lebih pada tu tu. Ha, masuk dalam kata Hak, -hak comeng dalah. Aku timahkan nikahnya dengan si kawinnya sebanyak yang tersebut. Ha, ha Bermakna kita dengar kalau kata sekat tu saja aku timahkan nikahnya, cukuplah. Hmm, dari segi sah tu anu pula aku mengawinkan di kau Zainab binti Ana. Cukup dah. Sunat disebut isi kawinnya. Ha, dah kita nak mengaji sini tu. Nah, nah. Kalau tak sebut, ah ha, dah kita faham dah saat ni sunat kata. Kalau tak sebut, ah ha, mai sorah pula kita kata ba ha, illam yusammah. Ah ni apa yang sorah dengan dengan mukabbil. Maka jika tidak disebut Ah ha, fi aqdinnikahi dalam akad nikah tu tak disebutkan mahrun. Akad saudara saat ni aku mengahwin ke adik kau Zainab binti Muhammad. Tak ada kata dengan isi kahwin sekian-sekian sekian dak. Ah ha, tu pun tak disebut dalam akad. jawab dia sah hal aqdu sah akad nikah itu. Ha, kalau kita ke saksi lah Hanawe tanya lah Hana tu. Tak ada apa dia tak ada sebut si kawin berapa tak apa dah ha, tu sah dah hadi tu ah hmm <tuh> ani ha, faedah kita mengaji nak tahu hukum dia ha, nah hmm. sah apa dia annikah ah sah kata iaitu ai sah aqdun nikahi bil ijma'in hmm, takut katanya sah-sah takut ada tak kata tak sah apa Biar juga khilaf-khilaf misalnya. Kena ra'i juga. Ha, Kerana ra'i kan al-quruj al-khilaf mustahabbun. Lama kata. Terkeluar daripada khilaf tu masih digemari gemari. Bila khilaf tu kuwak dalihnya. Takut ada khilaf-khilaf lah. Sah-sah pun takut ada kata tak sah pun. Oh sini jelah kata bil-ijma'. Tijemuk lah kata sah. Lakin. Haa nak menolak tawah pun dah. Sungguh sah tu sah dah. Tetapi ma'alkara hati ha, serta matruh lah ha, Di segi kita tak kerja bagai sunat dah Itu ha, dia Lupuk satu bajikan sunat sebut tu Itu hmm, sahaja ha, Itulah diantaranya Apa-apa kita dah minta huji tu. Ana ha, ha, Kadang-kadang orang main syekir Masalah macam mana weh Yang hadap lah kita orang mengaji ni lah Ha nak kita hadap kata mengaji tak kena tanya tak kena tepat panggil hadap ke, kita orang mengaji lah ana okay. ha, takkir kita apa tak ada temu lagi pak ni bodoh mengaji noh <laughs> jawab si perak tu hmm tu dia deh misal de. ha, kita ni oh sedekah tak ada apa dah hangq kuas gitu sebab tak, tak habis sunat sebut sikit tu. ha misal dah itulah dia sudah pada itu nak sambunglah wa ha, hadza ma'na dan inilah apa inilah hasiah kata ai adamu tasmiyati sadaqi fil aqdin dan inilah arti tak sebut isi kahwin ha, pada uh, pada akad nikah sak nin tu Itulah makna panggil kata tafwid. Na ha, pawwada tafwid. Ah tafwid makna serah. Tu dalam lughah dia turun pada qawl huwa hadza berapa baris turun mai dekat di pada syi'ir sikit dia ayat orang. Wa tafwidu lughatan. Ya ni wa ma'na tafwid lughatan. Di segi bahasa makna gapoi tafwid tafwid tu makna dianya ialah <coughs> ja'lul amri mauqulan ilal ghairi ha ingat lorat tu ha kita dah kata apa tafwid serah berapa serah-serah tu iaitu ja'lul amri menjadi kesuatu perkara mauqulan diserahkan ilal ghairi kepada orang lain aa ha, seperti dia wa minhu amri ila kita dah kata aku serah kerja aku semua tu kepada Allah ha tu panggil tafwid tu tu pada mengaji bab ayat mutasabihat jalanan salah tu tafwi nah ya ha, pai mazhab mufawwidahkan ha firqah mufawwid serah apa serah diserahkan mentahwe makna dia di kanak kita kepada Allah Ialah yang tahu ha jadi Haa ni sepatu anak Maka dalam akad nikah ni lah Panggil nikah tapuid lah ni Sahabat ke ha, Tentera tak sebut isi kahwin tu Panggil tapuid Haa panggil lah tu Bila begitu Haa tengok Pecah lah. tu baik lah Tapuid tu Wayas duru Dan terkeluar ia Tapuid saat ni tu Aywayas duru Tapuid taratan Satu ketika Keluar minazaw jati Serah tu terkadang mari di perempuan tu sendiri ha, Keluar daripada Zawjah Baliratir Rashidati Keluar daripada uh, Perempuan hak yang nak jadi isteri Yang baliratir Yang sudah siapa umur Lagi Rashidati ha, Hak yang cerdik dah hmm, Tu nak keluar ah, Rashidah tu nak keluar Hak yang bodoh sepihah kau majnunah kok kau. kau tengok depanlah tu ha kata seluruh tu terkada lebih daripada perempuan tu sendiri terkebit di perempuan sendiri eh misalah mano misalnya ka seperti kata nyok azwajh kata kepada siapa liwaliha ia kata kepada walinya zaujah nah masalan si zina tu Ha, dia kata ke ayah dia Itu ha, kalau kala wali tu bapak Atau walaupun sudah Wali saudara ha, Adik kata ke abel dia Misalnya Atau anak saudara Dengan pak saudara ha, Wali pak saudara Misal ke lah ha, Balik perempuan kata kan no, Ke wali dia Zawijni bila mahrin Itu ha, nak buat Ya tapuid tu mari Dipada mulut perempuan sendiri Dia kata Zawijpiamah zowidni kahwinlah engkau hatianku ni dengan tidak ada isteri kahwin ah ha, tak apalah kahwinlah hamba yang tak ada tak ada isteri kahwin sekok pun ah ha, tu panggil tafwi terlebih di mulut perempuan sendiri pas kalau gitu saja tak ada kenapa ada noyak tadi panggil tafwi ah ha, tapi kenalah kenoh bukan berina ha, bukan beri ah ha, ha, ni noyak tadi panggil tafwi ni dia ada nak sungguh tak ada apa ah zaman kala ni tak ada tu ah dia sampah motor tak ada nak sama pun ada dia nak kerja tu yak orang mengaji tu nak tupan orang ngaji sah ada misa ah dia tak ada nak tak ada nak sama muka kita kaya dah kaya dah kita nak tupan untuk belas jemaah amisa ni lalu tu kahwinlah hamba ni dengan dia tu tu mm tak ada sama pun Ha tu panggil tahwid tu. Hmm dia dah. Ha tu, satu misal. ataupun dia ha, puja kata ni ala, ala dia kata. Ha, ala allamahrali jadi atas pada bila mahrin itulah. Nah. Ha, nah awak misal aku. Ha aku kahwin aku kalau asal Wali saudara pun Abang kahwin laman ni Dengan tidak ada isi kahwin Ataupun kahwin laman Atau bawah itu Tidak ada isi kahwin bagimu Misalnya Al-Mahrali Lalu balik si wali pun Faiyuzawijuha Faiyuzawijuha'l-waliyu Maka mengkahwin lah Akhirnya akhir zaujah Ada panggil zaujah tu majak Itu dah Belum kawin tak panggil zaujah pun lagi Tapi panggil dah lelah lelah Hmm, tu dia. Bau kita pasal duk cuk juga panggil dah. Atu majad tu. Majad tu. Nah, nengok ke tinak awak, tinomung dulu. Ah, Doktor duk tunai hari dah. Ah, tu dia ni panggil tinak kita dah. Tinak kita mano? Disana dah. Atu dek dek panggil zaujah dah, dah wadah tak lagi. Ah, tu panggil majad bi'tibari maya ya ululaih ke banyak. Ah fa maka mahwi ya ya al wali ha akannya ke zajjah zajjah tu panggil muqawwidah dah ah baik kepada tahwid jadi lima syafa'i pa panggil perempuan muqawwidah dia serah diri dia ke wali dia pada majak kahwin dia tu dengan tidak ada si kahwin lalu wali pun mengkahwin dia waya fil mahra dan menafi ia wali akan si kahwin tu bagaimana Ah ha, dia kata Kahwin ba tak ada kena si kahwin lah Lalu kawali pun mengkahwinkan dengan ha, tidak ada si kahwin. Ah ha, tu panggil akad tafwiq nikah tafwiq jada. Perempuan panggil mukhawidah namanya. Au yaskutul au yasqutu anhu atas pada jumlah yang ti itulah. Kedih semula fayuzawiju <tuh> hal waliyu wa ha, yasqutu an bu hatilah betul lah. tak maka mengkahwin laki dia kezajah oleh wali dan diyam bi wali anhu dari mahad ada lah ada lah, lah, sebut apa aku mengkahwin akhi kau kau tu tuju pada laki akian si Zainah aa, see, say, nah, aa adikku bisalah mm patut ada sebut posnya sebenarnya <tuh> yang ha, tu nama dia nama kau panggil nikah akad taknik macam tu Ha, lain pula kalau kata wasanih ha dengan hasiah dia rajak sikit dah. Eh? Uh, apa dia kata al baligh noh hak baligh kharajati sari keluar oleh hak nak jadi yang kecil. Maksud kids ke sini belum balik lah ha, belum balik lah maksud kids sini Hmm tadaya sihut minha tak sah wei dia nak serah sebab dia kecil yak ni belum balik masuk kecil lah tu Bukan okay, kecil umur 3 tahun hmm. tu Hal kita kecil pun ni kot tu Lepas, Maksudnya belum balik Depan saya sorry lah lah Umur 2-13 tahun dah pun Tak ada balik lagi ha, Kalau itu dia rasa lah Kewali dia suruh mengkahwin dia Dengan tidak ada si kahwin Tafui tak soh Sebab syarat tak wakira Kalau tidak balik Haa hmm. Nah hmm sahabat tu nak tahu balik tak balik tu kalau lah tak siapa umum nak tengok dia keluar mani tawapung, datang hid kalau tak lagi kalau tak lagi ha, tengok umur ha, buat tu masalah balik ni penting kerana banyak perkara nak kira-kira dengan dia tu ha, kalau dia izin pun tak jadi ha, nah sahabat tu kalau uh, nak kahwin tu pak saudara ataupun wali saudara kalau adik tu belum balik tak boleh tu pasal dia kena minta izin Ha, ah, apa izin dia? Izin tak. Tak apa izin dia tak di ada ikhtibar bab dia bila balik Ah, ha, kalau pak sendiri tak apa boleh ijab. Ah, tengah ha, syarat sarat pula. Ha gitu semua kadang-kadang nak nikah jadi penyata. Ha, ah, lepas pada tu oh, nyata tu tak sah. Ana ha, nikah semula. gitu mu. Ha, dan silak. Baik. Ha keluar saghirah fa la yasihhu at minha wa qalu ar-rashidah ay wala hukman fa yasmanu as-safihat al-muhmalatah ah deh ah sama ni nak keluar mana luar safih safih mubli, pelih mubazir Walaupun wa pada hukum melekat pula as-safih masuk juga perempuan safih tapi muhmalah Haa, nah hmm. <coughs> uh, tidak di apa tidak di di, di mahjur ah ka as-safiah muhmalah nak keluar safiah al-mahjurah ah patu dia misal sak ni ka <tuh> qawliha li bila mahrin aw ala alla mahroli bi qilaa fi ma kata dia bersalahan kelakuan masalah kalau berkata ia zaujah kepada walinya dia kata nak Zawijni Nyak tu je kata dapat tu wasa katat Anil mahribil kulliyah ha, Ayah kawailah mo. Nyak tu ya Nyak Dari, tak. tak ada kata Bila mahrib Tak ada kata Jadi diam Daripada Anil mahrib Lain yang wasa ni Wasa ni Zawijni Bila mahrib ada ada kata eh? Ataupun Zawijni Ala ala mahrali Itu ha, panggil tafwiz Ada pun Kalau sekadar Zawijni Kat tu sahaja tak o bila mahring kok ah tak o mari ala allamah rali kok kenapa senyap dekat tu hak tu balai yakun tafwidan de balai yakun tu tak panggil tafwidanlah oh ni lah tak nak ingat ni masalah ni de ha tu dia, dia tak panggil tafwi lah tu kalau kita kawil hamah ha kalau senyap saja tu kawil lah hamah tu tak panggil tafwi Kata nak panggil tauhid ah seolah-olah wali sikit tanya ya tak kawinlah ambo dan tanya ni, banyak anak saya si kawin tak ada apa tak ada albilah maridh ha tu tauhid nak lah, tu ada puak kata zawij jadi saja tak panggil tauhid bal iznah mutlaqan fit tazwiij juga panggil nak panggil semata-mata izin dah semata-mata izin pada kawin hmm sebab dia kalau tak izin nak kawin tak alih lah pada wali mujibin ha tu situ pula dia ya izin ni besar Uh, izin dia kena izin Pak izin saat ni tu ada dua cara kalau hak jana, kena nyata, menyatakan kalau awak fikir, madang dengan senyap diam uh, Dah. kalau itu bila dia kata gitu dia panggil dia izin tu tak ada kena pergi minta suku ha, ni setengah politik kat, kena pergi minta hari tu berlaku <laughs> kawan dia izin banyak dah kawan dia nak, nak lama, dah reyak lama dengan dia tu menang ayah kawan dengan orang, dia tu menang dah apa, dia izin dah datang hari nak menikah mai berdak saya meh ha sini tak senang lagi ha siallah ladak la, ni la. ha bolak-budak pergi lain pun nak nikah non, ha, mulet, kena nanti ha moletehnyo kau ado yalah monoh nene monoh nak dicomo monoh ha kelain mo tose itu apo lagi banik kena maso gek meaddah aku ni nak mengkawin mu ni ninah hmm dengan cik leh tu ha <laughs> panah anak ni noh menyetukai pulak dah tu ni ya eh, kalau saya gamah aja dekat. Ha lah Kata ho nah, tawai. Ah ha, malu hmm. patik lihat sen-sen dah. Hmm, tu dia. Ha banyak bahasa dari tak tiba dia, betul tak? Nah? Jadi macam jadi pelat. Hmm. Ha, itulah agak panggil iznah mutlaqan lagu tu. Hmm. Izin dah agak panggil. Li anna nikaha kerana kerana ak nikah itu yuqatu waliban bil mahri nah kerana nikah tu diakak kepada wali dengan isteri kau bila dia izin kat tu saja kau panggil mutlak bila mutlak kaedah kita hamlul <tuk wali ba bil> mutlaq alal muqayyad ha gitu fa <tuk> yuhamalul mutlaq alayhi maka disangkutkan mutlak atasnya jadi bak <tuk> fakanna <wali> ha ah tu dia bila dia kita lak gitu kita kena tanggung atas kaedah lawih gitu Ah uh, payuh mutlaqu alaihi alal mahri ah ha, tu dia sebab apa sebab annikah tu nyuk kadu galiban bil mahri pa, Bila dia kata zauji jeni tak ada kata bila mahri tu ah ha, maka kena tanggung tahap kain seolah Allah ah uh, nikah lama dengan si kawin ah ha, nak tanggung kot tu payuh mutlaqu tu alai al mahri jadi pada annaha maka seolah Allah yang hak klik kat galek lah. Maka seolah-olah nyonya al-zawjah dan al-mar'ah tu. Seolah-olah lah dia kata. Kalau zawijni bimahri. Ha, dia tak ada kata bimahri. Seolah-olah lah dia kata bimahri. Kerana walik je lah tu. Bila tak ada kait, nak klik situ. Ha, kita tak rekam ni payahlah kau ni. Hmm, nak? <tuh> Ah ha, kalau si perempuan kata ke wali dia tu zawijni bila mahringka ataupun ala al mahra lalu qali zawiju hal waliy wa fil mahra atawapun yuzawiju hal waliy wa yaskutul wa yaskutu anhu mm mm wa wa dan seperti inilah juga dan demikian lagi hatta kita tahu ya jumaat itu wa dan demikian lagi seperti inilah nah, seperti mana tu kadza tu ha nah wa kadza wa kadza ikama tadi kama qalat nah li walihi zawujni bila mahrin itulah Tepatulah patulah masalahnya lau qala sayyidul amati kalau kata ulit tuan penghulu bagi sahaya perempuan kata li syakh kata kepada seorang kata bagi seseorang dia kata apa zawwajtuka amati Haa ini nah, masalah tuan pengulu Yang nak mengahwin sahya dia dia sendiri jadi wali lalu dia mengahwin sahya dia perempuan tu kepada satu orang, dia kata untuk ngulu kata ke satu orang laki ya tuan nak zawwajatuka amati ada ha, baca umatilah ha, zawwajatuka amati telah aku aku mengahwin tak ada telah daklah ni jangan panggil sirat ni siap amati Aku mengkahwin akan engkau akan sahya perempuanku Wa nafal mahram Dan menapi ia ia itu Akan isi kahwin Ausa kata ataupun diam ia ay'anil mahri Terima kasih buat tadi lah Ausa kata ay'anil mahri ataupun anhu Supa tak Ah, ya? ayat tu supaya tak ni. Tadi masalah masa Allah ni nak misatah saya duk ngulu angkat macam tu panggil tak juga habis tu hak syarah kita tambah masalah masuk sini klik ko nak sambung matas semula wa iza ha syarah apa tu asalnya wa wajibal mahru tu asal mate lalu syarah kita rombak mari buat jemelah syartiah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 Patut isi kawin free. Kau kan no. Segera apa yang kata tak ada gapolah? Siapa Kenapa? Perempuan punya sendiri lagi ada Kahwin lah amba ni. Dengan tak ada isi Ah, ha. Kalau gitu akad yang tak ada sebut gapa. Kepang itulah akad ni kata puid. Lepas tak ada wajipa lah. Ada. Wa iza sahad tafwidu. Wajabal mahrufihi. Dan apabila sahulih. Aa, apa tafwik tadi Wajiblah oleh mahkahwin tu Padanya aa, Pada tafwik tadi aa, Apa dia Wajib dengan sebab di lah sati asya Dengan tiga perkara oh, Sekali grup her kata Dengan beri pun tiga Tak Sebab tu asya rombak dan tafsir kata aidi wahidin minha dia kata ah iaitu dengan salah satu daripada tiga perkara ni tak berlaku salah satu daripada tiga ni tak wajib wajib dengan salah satu daripada tiga mana tu weh wahia salah kita selit masuk bagi kata nawa ada ah, khabar ada mahzuh wahia dan iyalah asatlatu asya'i ai ahaduha iaitu lah ayaf ay nafsihi faradha yafridu sini ni makna qadalah mengqada sebab asya kata ai ay, ayuqaddira ah dah siap se makna takde ya, wa ayafridahu ay zawju nafsi ai ay, ayuqad di uh, Rohuzauju, ala nafsi. Yang pertamanya bahawa mengkodar akhirnya oleh suami itu ala nafsi. Suami itu sendiri memperdukan, uh, memperdukan uh, Atas dirinya sendiri berapa begitu. Ah, uh, itu dia. Tumana ayat di Rohuzauju, bahwa memperdu, uh, memperdu mengkodar, mentakdir. Akan yo aka al-mahrah Aka al-mahrah Nah oleh suami diri Atas dirinya Sebablah dia projek atas dirinya Nak berapa? Haa ah, Tengok tu Biasanya tak kata berapa Kita dah Ah, Haa Tegi minta nak Masalah so, Dia mustuju Tak ada kata berapa tu Kerajak berapa Akharas berapa we? Ah tu Surah demo we. Ah Berapa eh, Berapa Itu kena dah kira Hmm Nah penada kira tu mesti pada ukur tali e cic ah anak no, orang okay, tu keturunan netto stawettu hatia dia kira beda nak beli kereta ah kan? ha, tu dia bahasa tua misalnya nak beli demo tanya harga malu hati gapo kali demo kira wei ah ha, tu kita pun kelidup begi wei kereta runing runing ni wei ah, <laughs> pisik ni hmm berapa ai eh? saya lomet ni Ha, bhawani. Ah, nak kira apa tu? <laughs> itu dah ada. Ha, tu dia. Kita tak suka tu. Hmm, kata kain tula pun, jihanun, hmm, jihan ni tak suka tu. Saya kata susu ke, ha, tak suka tu. Misalnya dah. Hmm, hala towe. Okay. Hmm, tu dia. Ha, telah kata ayyab ridahu zawju 'ala nafsihi. Pastu kain sekali lagi, wa tardhu zawjatu dan bersetuju Uli isteri. Ha. Awak awak selah ikut berapa pun tas sama taklah betul. Bagi gua lima kok tak sama. Aku tak nak sabar. Nah. Ayat kena kai pula. Watardhaz zaujati bima qaraduhu ni. Eh, ayat tak berat kita ke datang ni dah. Ah tapi wajib ke? Ha tu dia. Ah Ha, Sebab itulah masalah orang ya, lelaki ni, bab sakur, bab kapur yang tanggung banyak tu. Ya, banyak kerja dia tu. Ada ha, setengah berpura dia tak payah situ. Dia kata, orang nak, no, sama anak no, belakang, jasa berdua, kita semua bunyi-bunyi laikah. Hmm, tu kira tak kena, kongan ha, buat lak tak kena, ugi. Nah, ya kita datang ni nak no, tanggungnya banyak. Jadi ya, dia? Hmm. Ah ha, tengok dia kata wah wa hiya ala nafsi wa tardhu az bima faradahu dia kata ah ha, bersetuju oleh si zawjah itu dengan barang yang telah mengkodar dia akannya itu ha, tapi ho ha, masalah kaid ridha nupung Dia ya, kia gini pula Asia kata ni payah belako ibarat anak pandak dah Asia tolong kata ai in kana duna mahril misli ah ha, kata terhati atas setuju tu Masalah mana Masalah akad adalah akad nikah Tadi tak ada sebut isi kahwin Aku menikahkan nikah Zainab binti Sianung Nyat tu ya Aku timu akan nikahnya Sudah Eh berapa Berapa Haa berapa tu lah balik suami tu Kira-kira-kira ke Altak lah ke atas sekian Haa Raka cek-cek -ra pesanan ni 50 ribu Misa kata Patu tu 50 ribu ni kalau tanya Ramah tu kena dengan mahamis Sedak si lagi tu Eh hey, kalau maha misteri sungguh tu ya kue 70 tujuh puluh lah bincang. Hah, Hanin oh, ada yang nak setuju dah tak lima puluh tuwe. Ah ha, tu dia. Adopo kalau kita kata mak letak 50 puluh eh. tuwe. Tanya ramah ada tak ada porang tak ada porang mana. Pak tu balik propulah eh? tak ada kira tu tak ada botol. Pasai godiend. Alat tu enak banget. Oh. Tanah kebun pun serah berapa-serah apa, -apa, apa. ada. Tepi batas. Jauh pada batas tepi. Carak kira. Abis tu. Nah, tu. Tu nak panggil mahamisir dia. Agam dia lah. Dahga dia. Dah. Dia kata. Kalau tak kena tahga dia. Hmm. Sanya tu. Orang semua ramai kata 70. Pakai kata 50. Ha oh, ni nak tanya nak punya pulak lah. Nak jauh tak 50. Ha nah, tu anak kata watarbar. Watarbar dia no kira gitu. I ikanadu namahril misli aiwa sabaya juga nombini seorang. Okay. <laughs> Masya-Allah, tapo ngaji holat. Hmm tu dia. Ah, nak kanuh lah tu. Dalam makhluk ko si. Ha in kana tuna mahril misli. Ha jika adalah ia yamparadahu tu saja deh. Jika adalah yamparadahu tu tu kurang daripada maha hakna tanyo lek punyo nolah. Ha nak punyo apa dia dia no, nak tak ada apa dah ya tu tak ada apa dah jalan yang lain ah ada atas bawah je dah <laughs> ah jalan janji tak apalah 50 pun tak apalah hmm ah, tak ada apa ha ah, tu mana watardah tu ingkan adu nama lil misli atau pun infar auqardum ajalan ha ah, lah anak nah. mahami sedek tapi pese tanduk Ya ada juga weh, kalau kih, tak apa dah lima puluh. Main dengan tanggung ni, nak ni. Ha? Ya ada kejualan motor, tak supa agak. Kih, lima kalau tangguh, anak tangguh lama-lama tu. Tiga, empat puluh lagi ni, nak Ha, ni pun lagu tu, uh, bila akak nikah, kata ada sebuah isi kahwin. Lepas tu letak-letak, jauh letak, ha, ah, puluh. apa nama maha isi dah tu. Tapi tak selalu ni, nak tangguh dia tiga puluh. Baru nak gila Allah tanah baru hmm. Haa pas nak setuju dah tu. Nak setuju dah tu Mahami sedah tapi tanggung Haa naknya Dari Dia redor tak apa Haa nanti kita tahu Hukum tu Hmm tu dia Habis dia bukan muda, Nak bercerai kat tu eh, Nak boleh selesai kat ya Allah Haa ah, Haa Haa Mahami sedah tapi bukan nilai yang nak negeri Ah hatiku nak tanya juga punya juga. Dah lah han wei. Ni mana bayang angin lah mano ni? Ah. Hamsa nak ada. Ha itulah. Dia sebab apa bila bukan akak negeri banyak nak belanja tak boleh. Ah guna tak boleh dah tu. Ah ngayam kau Nak beli mana? Ke palas ke tak beli. Nak belikanlah sebiah. Ho, ada dan mano tok. Ada teh juga. Ada 100 ringgit. Nak ba itu? Ah ha, baik kena nakak ni nak tanya tuer punya nak nak timo dak tu nak tangan wiria ni kalau beli Mekah Hmm hai dia tu tak apa ah tak apa tak apa Ha tu hak kata water ba saat ni tu 2 3 ka pula dah tu Nah in kana dunama dil misli sa ataupun fardhum ajalan ataupun min wairi naqdi wa illa dan jika tidak belaka tak ha? Nah jika tidak kelihatan sebut dengan bawa kena ta memahami selalu bukan dia tangguh... lagi pula nakak nagrida ha bila cukup tiga tu fala yu'tabaru ridoha ah ha, benarnya dia tak ada kena kira dia reda, tak redah alah hmm, bila ki perduk kena tak ada dia tak dengan cukup syarat wala dia tak ada apa jadi tak ada apa dah pada yu'tabaru ridoha tupung m hmm, da belah dah haitsu saddaqat hu pula dah ala <tutup> sekira-kira membenar ia zaujah thalib akia dia akia apa dia akia ma faradhuhu bagi hak telah mengqada li si suami itu ia membenar bahawa si hak dikodakan tu ia dah an ala mahrum misliha dah harga dia dah mm membenar itu nak keluar hak mana pula tu katanya fa inna za'athu ha maka jika bantah dia za'at tu mm -hmm. hu akan nya akan ma faradahu tu pada meletak sikit-sikit ga -sikit tu bi bantah pada bahwasanya ma faradahu eh uh, itu mahrum misliha dia bantah eh, bukan dia dia, dia. Ha, dia tu ha ya tu bukan lah tu, tu. Sesuai hukuman masalah lagi mana menazaah bi anqala dengan berkata ya zaujah tu laisa haza mahra mitli tu tadi bukanlah ini cuma hak upama aku ni ah rataku ke tu ha Allah ah hukumnya buat taruh pasal nak lawan nak padah tu eh ah dia kata jodoh dia kata dak ah ya badun nak paham gua gitu nah Ha kena ni pula dah lah Faradahul hakimun Kanak juga gak Kena mengqadar akan dia oleh tok hakim Ha dia apa kenung? Sekejap tengok Isla ni masih Allah sungguh jaga dia Nampak nak jadi nizat nak jadi balak Ha muka pusing tu pula Hmm tengok tu Hmm Ada-ada yang mundur ha mundur tak apa Pakal tak adik no. Ha banyak kat muka tu nah sama tak ada apa tak ada bagi siapa apa ya, ke ajak ni nak kan, mengundung apa ada ah ha, apa ya kadang-kadang adat gaya kita ni pasien demo kata tak tawa ya tawa ni jatuh maruah brodah ah ada itu gak ape tak kecik lah kanak-kanak kurang pun tak kita tak tahu tawa hang jaga maruah ape tu ada setengah orang yang mana ah buat ni gapo tah gini tawa belanja ya? dak dia ha. ah Dek nok ingat satu nak tawar belanja ni kata poin-poin. Ratu. satu doa anak tu. Ah tak lawai undur. Ah tak lawai undur, halauel lawa, hadap. Ah tawa, tawa, itu. Ha, okay, tawar apa? Ai tak mai tu. Ah kata apa? Ah tak tengok. Ini satu adat sel tu dah. Satu adat rasam Kali ikut agama tak ada. hal gitu. Tapi ni adat sel. Ada sel pula Ini awa belanjanya apa terjadi jadi, jadi satu muruahlah lah tu. dah Deh. hmm tu dia. Haide susah ni juga ni kadang-kadang balik uh, kita tak nak demo, demo bagi siap ya, dah tapi taknya kata isi kahwin berapa Kata ke ah. susah nak kira tu. Kira di kawinlah tak apa ke. Ha, tanya ai Rama ni batanya ni pada datu hati isi kahwin. Apa bila janak akad je sebutlah ada masalah pulih-pulih situ lah. lah jeki go sebelum tu apabila akad nikah sebutlah aku mengawin jadi kau si anu beti si anu dengan si kau ah ha, sebut kau situ tu tak panggil uh, tak panggil ni dah lah tak menjadi tak wit lah ni eh hmm. uh, innahu huwallazi yafrudu aidat tanazzu kerana bahawasanya tok hakilah orang yang mengkadar itu ketika ada ada pertelikah kita eh, panggil dak nah, apabila ada pertelikahan eh, kena orang hakilah m hmm, nak dia nak jaga selamat sebab tu perlu kepada apa pemimpin ketua-ketuanya adil tu ah ha, dia, dia nak jaga tuan ni nak jadi berkelahi balah nak jadi porak ha, kena masuk dia kena masuk dia ah ha, dia caping tu baiklah kita duduk tak ada di bawah nang dia tak boleh ha, ah dia sama setara orang dia kadang -kadang dia jadi teruk nah ha, ni kena ada puto nak ukal bila berlaku nak nak ada tanazur anak ha, jadi berluka, anak jadi apa bertelikah gapo ha tu inda tanazui dia kena sudah situ ha itu tu diwajib dah kita taat ah, tu balik kawan nu wajib adil tu ha, balik kawan nu balik pemimpin wajib adil tak adil besar-besarnya tu ha jangan Tuhan balik kita wajib taat ah. kita deraka pun dah besar-besarlah ha sama do tu hukum dia mari dah ada ha, kun Nabi tahu alai sallallahu tu dan nah, nah, apabila balik kawan hukum Allah kita tak tahu ah, salah besar dah kita. Ha tu dia balik kawan-kawan tu ada salah besar je dengan Tuhan. Ha hatilah ayat kita ada 66 hukumnya Tuhan je belah tu. Nabi ti hukum dia. Ha mana berlalah kita dengan syariat Allah taala. Ha ini semua ni banyak ha, semulah untuk menghadapi mengikis yang nafsu yang buah kita. Takde? Ha, ni tengok dalam bab perkawinan. Ah ha, tu dia. Pastu bila jadi pun sudah ada banyak cerita pula. Hmm, tu dia. Satu kata apa dia? Wajib Maha tu ha, dengan salah satu daripada tiga yang pertama bahawa mengqadar akannya oleh Zat tu sendiri atas diri dia. Dan redha puati setuju. Pule balik si isteri tu. Bima dengan barang dengan kodah lah. Kodah daripada mahal tu. Yang barabahu. Ia telah mengkodah. Ia-zaub. Ia, Akhirnya itu. Ah ha, kawan tu setuju. Sahabat dia mau mengkodah tu kuil daripada mahamisik. Dia setuju tak apa lah. Haa kalau mengkodah kenal tak mahamisik. Tak ada syarat setuju tak setuju dah. Haa tu dia. Jadi tu asa juga tu nafsu dia dah tu. Semua kata padah dah. Oh, berangin nak lagi. tu tu halang nafsu syarat tawakirah tu. Syarat tawakirah. Tak angin baik darah dia tu. Tak ada, betul tu? Allah. Yang kedua, Atau Yafribahu. Winasak ke dia lah. Pasal atas pada Yafribahu saat ni tu. Ayyafribahu au ya ridahul hakimun atau bahawa mukaddarannya a akan mahatuk tu boleh tok hakim mengqada al zauji ada si suami itulah fa wayaku wayakunul mahrudu alaihi mahrol misli ha ibarat ismi kita pakai istinah kukuh dan ihtimatah kalau atas baca wayakunah Awu ya fariḍahu al-ḥātimu al-zawji wa yakunul maqrūḍu 'alaihi mahrul bi-li. Nah. Ya, tak ada ada jaga Segi kata atas tak atas dia senyap situ. Ah, itu kira makna tengoklah. Bahawa mufardu dia muqaddad oleh hakim dan bahawa adalah yang nah kalau kita bagi istinnaf tak ni tu nah, tak ada takut situlah dan adalah hak yang dikodarkan atasnya itu mahar misli ayyaku wa wa yakunul maqrud alallaz itu kena ke mahar tu itu klik kepada zawk wa yakunu yani yakunul mahrul mafrudu alaihi alazawg ha gitu ada. dan adalah Maha isteri kahwin yang diq atas zawk itu Naknya mahrol misli balik tu Hakim pun ah ya kena tahulah ya kena tahulah anak sianung tu keluarga sianung tu ah yang berapa mahami si dia ah tu dia baru dia goda tu di kena tah ma mahrol misli dia ya, sabak kalau tidak kau orang panggil nyanyo ah tak benar tu ah kau pandai temu kau zalil lah aa aywa naknya maharul misli bila ziyadati tengok tengok dengan tak boleh lebih wala naqsin dan tidak kurang ha pasal tu nak kena atas apa namanya atam nakat benda apa juga illa tak apa pula ya tengok ya, tengok illa bitawa kutabi ta paw tin yasiri ha ah, male jadi lebih kurang sikit-sikit apo lah, tu hmm, sikit -sikit. ah lebih kurang sikit-sikit ha tawak kira tu Hmm dan kata sikit lagi wala budda ayyakuna halan <Sihir> halan Sedih lah ha wala budda ayyakuna halan hasiah dan tak dapat tidak lah. Bahawa adalah ia-ia al-maqruf alih tu. Naknya kena tunai lah yang tunai. Jangan mahu ajar. Jangan tangguh. tanggung. Ha, tak, pasti, tak boleh. Ha, naknya kena yang tunai. Lagi pula nak daripada nakadil balad. Perbelanjaan dalam negeri itulah. Ini hmm, ha, kita ambil tahu. Ambil dengan hukum syariat. Ha, nah. Ha, Undai-undai agama. Tak. Wa yustarabu. Dan disyarakkan ilmu al-qadi bi qadrihi ah dek dan disyarak akatahu ulituk qadi dengan qadanyo ai di qadri mahdi misli itu kata dia ah nak syarat nak tahulah hatta la yazid alaih sehingga supaya Uh, tidak tambah tidak lebih di atasnya atas mahrij misli qadri masni misli dan wala yang faqir dan bawa tidak kurang Ia darinya illa bitafawud yasik tadi lah habis itu tu masalahnya apabila ada kurang gapo dikait dengan reba zau ammariduz zaujaini bima yafriduhu Adapun bersetuju ulis suami dan isteri suami istri bersejuh bima dengan barang dengan kodrisme yang ya yang telah mengkodar ia hakim akennyo madu hadu pada yustarotu maka tak disyarat lah. Ha, nah, ha, maka tak disyarat lah tak disyarat tahu koti kapodak adalah apabila demon dua setuju ka. Amananya <tuh> eh, pada tak kala tu pada ya tawaf al-fuzu mu ma ya kuredhu alaridzoh mu bihi dia hukum minhu dah hukum daripadanya yang ketiga atau ya dakhulah biha tu salah satu dah apabila nikah takwi nikah dengan tak ada sebut isi kahwin dalam akad Wajib isi kahwin dengan salah satu daripada tiga sebab ema si suami terletak qada an atawapun tuk hakim atawapun aw yadulula aji zauj biha aji zaujatil mufawwidati atawapun bahawa duhul ia zauj ia ai zaujati zaujatil mufawwidati tadi ah ha, perempuan hak tu yang panggil mufawwidahlah tu qabla partin minaz zauji awil hakim ah doko tu sebelum daripada mengqadat daripada suami atau daripada hakim apabila ha, berlaku tubuhan ah wajib ha, dengan sebab tu hmm, katanya Bayar ha, mahrul misli binafsidukhuli, ah maka wajiblah baginya tu dapat baginya bagi uh, azza jah oleh maha misil, maha misil binafsidukhuli dengan uh, diridukhul tu tak kala ha, tu kata syah bayas takiru bismatihi, maka tetaplah. Ha, maka tetaplah ia mahril misil dengan zemoknya. Zemok apa? Zawd. Wa ha, tu talibuhu bihi. Dan boleh minta ia. zau Zawdjah tu. Akal dia. Ha, Akal zau dia tu. Bihi. Ha, bi mahril misli. Ha, wa irradiyat. Dan jika telah reza ia zawdjah tu. Bi'alla mahralahapun. Haa tu. Haa tu. Nah, walaupun dia redha dengan tidak ada isi kahwinnya pun, dengan tidak ada isi kahwinnya pun apabila berlaku subuh, ah, dia boleh minta kah, ah, tak ada ayat gitu. <laughs> dia boleh sebut. Nah, ah, tak ada ayat gitu. Li'annal waqa'a itu la yubahu bil ibahati. Betengok. Nah, kerana bahawa sewati tidak dibiarkan biarkan bil ibahati. Ailayusawaru bi suratil ibahah wa ha, illa Allah wa wa'bah ah gitu erti tidak dikesaut dirupo pia dengan rupo ibahah ha tu tak woi gitulah apa kalau tak ubah warah ha? ada apa pomuk akad nikah timo nikah tu mah dah tu ha bila akad nikah ya sah ah ha, akad nikah sah dah bukan tadi dia kata apa biza apabila takwiq pada akad dengan cara takwiq Akad tu sah dah bila sah dah halal lah. Tu. Ah apabila halal datang sini ngano kata a ha, alil annal watala yubahu bil ibahah. Ha, ah makna lais sawadu bi suratul ibahah wa illa jika tidak tafsir gitu. Wa illa nufasir bizali fa mubahun huna bil aqdi. Ah ha, tadi ya. Hmm, pola tu. Wa yu'tabaru hadzal mahru ada kita nak pesuk masalah sikit lagi dan dan, dan diaktibakan ini maha ay mahrul misli dan dikirakan ini maha maha misli ni dihalil afdi ha, dengan nak kira di mana diaktibakan tu dengan ketika akak lah. diaktibakan ketika akak fil asahi haa maha misli dia ya kira diketika akak Hmm. Sebab apa kia situ? Haji dia kata, aili ha, annahu huwal muqtadi lil wujubi bil wad'i. Ah, kerana ialah akad tu lah ha, nah, sikap akad tulah dia panggil itulah yang apa dia yang menghalangi kewajibnya sebab sebab wati au bil mautil al munazzali manzilatahu manzilatil wad'i. Ah, ha, nah. Sebabnya di pucuk di akad tulah ha, apa dia yang menghalangi kewajibnya sebab wati tu. Ah tu dia. Kalau tak ada akad, inju wati dulu tak ada akad apa kita gini akad. Oh, tu zina. Ah tak ada wati ke tu. Hmm tu dia. Ah aw, aw bil mati ataupun sebab mati al munazzali ah uh, tahu. Mati dia dia menepati tempat wati. Hmm. Bak tu dia tiak akad. Wa imma ta ahaduz qabla fardin wa watiin. Dan jika mati oleh salah seorang daripada dua suami isteri tu. Nah, apabila akak nikah, ni mati salah seorang. Mati tak ni tu, qabla fardin. Ini dah kira tak masalah akak nikah tak puik lagi lah ni. Nah, nah, akak nikah, aku mengkahwin akak nikah, akak si Zainab binti si Yanum. Niak kat tu, tak ada sebut si kahwin berapa. Nah, nah aku terima kat nikah ni. Ada perjanjian akad tafwid tu nikah tiba-tiba nyamat ni mana-mana woe mau mati, <tuh> mati le suami ko woe mau mati balek istri ah duhuma tu qabla fardhi mati sebelum pada tak maha -maha apa mahamisi au wa wa dan sebelum pada wati pada dot tergantung lah kita panggil ha hukum lah hanya gitu ba wei masa dalam akad mula, tak ada sebut berapa berapa lepas tu pun tak ada mengoda apa lagi Ha, tak ada dak pelaku tubuhan gapo lagi dak lah kato ny mati salah uh, salah satu singat yang gitukah ana ada weh wajibah mahru mislenya ha, ayat tengok, ayat tengok. Ya, tengok. dia tengok ha. tak makan ada popo muga tak ada tak ada duduk gapo tak ada apo cebuk bedak dalam akaulah ada wajibah mahru misle encup tengok ni deh Ah ha, sekali kata oh beri saja ada kata syarat itulah hak sarak suruhlah tu dikwajikan tak sia-sia. Wajabah mahru ah mithli nah jadi biasa tak ah beri ah dai tu. Kalau mati lelaki ni dengan laki binti mati balik isteri. Ah ha, jadi mati dah tak kena ke cari si kawan beri. Awal-awal boleh ke orang dia kata. Ah ha, ya sarak nyotlah begitu. Hmm, nah, wajabah mahrum mislin kata dia e, fil azhari hmm. <coughs> siapa katakan ay inka nan nikahu tu sahihan ay inka Nikah nikahu sahihan fala mahrum bil maiti Ah, bil mauti fin nikah pasir, ha, kalau nikah pasir tak ada gapung sebab mati tu pada nanti tu cik-cik ah nikah tak sah misalnya, ha, tak ada gapung satu lah Hmm. Wa inna ma yajib bihi ha ni ko mano rasa tak nak erti juga ah ha, sekaligus dah ko mana tu apabila akad nikah tak ada duduk gapo lagi nyimpi mati salah satu datanya wajib ha, isi ah isi kawin dah faham isi tu oh ha, masalah nikah takwiat bak apo boleh wajib wa inna ma yajib bihi binikah sahih dan sesungguhnya wajib ia eh, maharul mesy tadi bihi bil mau pada nikah yang sah di li annahu li'an al-maut kerana mati itu kalwat i ah ha, tengok mati dia seperti Kok mana? Ha. seperti fi taqdiril musamma pada mengkodarkan akih yang disebut fi wiratuh ah ha. kalau gitu pada zak ah ha. masalah hak sebut pada masalah hak sebut aku menikah dengan kau si Zainah betul sekian dengan si kawinnya 50000 ah ha, tu Muhammad Sama dia panggil sebut patutnya dia mati dah ada dak Dia panggil ah ha, kena bayar 50000 kalau dia cerai ha, dah ada dak gantung mananya ambil setengahnya nah ha, 25 ya ah ha, 25 lagi tu ha, jadi sebagai mutaah ha, nah apabila mati kena semua ah ha, tu hak tu ha, faqadza fi ijabi mahril misli fitahwi hmm Hak ni yang panggil nikah dengan tafwi anu no? apa sebut isi kawin dalam akak Hak ni tak ada sebut isi kawin dalam akak panggil tafwi supaya lah di sana wajib maha sama di sini wajib maha isy wahal yu'tabaru mahrul misli huna bil aktsari adakah dikira maha isy di sini misalnya mati dengan akser kama marofi masalati al-waqi aw bihal al-aqdi aw bihal al-ma'hadhi ini berapa wajahlah yang telah zakaraha telah sebut aimin nawawi akanya aujuh di raudhatil kita radha wa asliha dan dalam asar radah bila tarjihhi bila tarjihhi bila tarjihin sebut dengan ada tarjihkan tak ada terjah mana-mana. Sekuadah tu bila berapa wajah. Tak ada terjah mana-mana. Patuh awak mana eh? Awjahu. Yang terlebih aujah Bagi hasil aujuh tu. Awaluhah. Wajah yaptamu. Mana weh? Masalah yaptamu. Iaitu masalah bil-aksar. Bil-aksar. Kayaknya tanya-tanya. Wahal yuqtabaru mahrul mislihuna. Bil-aksar ko, ko au bi-hal al-agdih bagi halil mah. Ha nah, Awaluhanya itu bil aksar, dianna al bud'a da khala fi dhamani bil aqdi wa taqarrar alaihi bil mauqal wa tu, parak tu ya termasuk dalam jaminne tak dengan akad ni. Bila aku terima akad nikah ni aku terima akad nikahnya, masalah jaminan suami lah kan? Tanggung jawab dia dalah. Jaminan dia dalah. Masalah jamin dia, nene dia apa masalah jaminan dia? Wa taqarrara alayhi bil maut. Jadi kejatlah ia botak tu. Ha. ha apa dia? Di atas zuk tu dengan sebab mati kal ha. bila dia pakah, ha jadi tetap isi kawin semua. Ataupun dia mati pun tetap semua. Kotu je okay. ha. nah. Itulah dia hukum sabit dengan ha. akad nikah gapo semua sekali. wal muradu bil abi mahril misli sikit lagi dan yang dikhanakti dengan mahar misil tadi ialah qadru ma yurghabu bihi bi misliha 'adatan ah ha, tu dia dikhanakti dengan mahar misin ma mahar misih ha, ah tu qada barang jadi gemari Dengannya pada umpamoe umpamun zaujah tu orang ni ah digemariyo ke berapa pada adat Hmm, tu dia. Nah. Atupanya kita beli baranglah. Oh ibarat kata tapi nyebut bab masalah. Dua beli nyebut perkawin ni, tapi nak nubat reti masalah tu, tu bab beli aa, apa ni beli baranglah. lah dia panggil mahami si hakko. <tuh> dia kena kena soa, kena dua maham dak hak ah, mutuk. Dua se maham dak ah ana ha, arti dengan kata masalah ni pun klik situ lah klik koda barang yang digemarkan dengannya pada misliha pada upama zaujah ni adatan pada adab walid ah ha, dia <tuh> Habis Dinauya An-Nawi kita dapat erti sini kata so, orang-orang ni dia ada nilai ada gemaha tapi kalau tak jaga maruah jatuhlah. Ha nah, sebab Tuhan kata wa laqad bani adama dan demi sungguh kami memuliakan anak cucu Adam kepada umumnya. Ha tu dia. Ini ayat tu mulia Ah ha, seorang ni sejak seorang dia ada mulia tapi kalau kita tak jaga kemuliaan nanti kita jatuh urga. Dia berzina ha, dia reja mati saja. nah ha, ha, ha, ha, ha. dia tak ada urga, tak ada hargalah. Hmm kalau zina kalau gapo gak ha, ah kena rejat. Ha, kalau bahasa ada suami isteri dah. Ha, kalau belum ah ha, kena rotan, mati mati. Ha, tak mati tak apalah kena kena dagang pula halau tak boleh duduk tahau. Hmm kemain okay, ala ha, ni gandinga penjara dipenjarakan setahun lah ha, tengok jatuh ai ha, muka pun jatuh harga pun jatuh ha, <tuh> hai, hai. <tuh> tapi gitulah dunia nafsu ni jadi kapan kadang-kadang jadi biasa benda ni mano ah tanda akhir zaman ke panggil tanda akhir zaman tu pokok kayu tu lah ha, dah hulur ke hujung gak mula lah dah lah dah dia Nah, ini pun sepatulah di akhir zaman seolah-olah sahabat-sahabat bagi nak kehancurlah dunia. Sahabat, Allah tidak menghancur selagi mana ada reha' baik Walau la daf'ullahin nasabakbahum bi-ma'din lafasadadil ardu. Kalau tidak menolak Allah manusia setengah dengan sebab setengah, usah hacurlah bumi. Nah, sampai bila masa dia nak uh, nak perhacur dunia sikit lagi tu, dia tak ada dah orang mu'mi. Haa. Nah, buat ni, nah? Laku, tu tengok ingat keadaan Sampai cerita ni Berlaku, berlaku sini Mari daripada maksiat teruk tu Terus daripada maksiat teruk sangat Zahar al-fasadu fil-arzi Zahar al-fasadu fil-barri wal-bahar Bima kasih sahabat Ayhinnah tu bukan Zahir bincana Usa tu, usaha maiman Tersebab daripada usaha tangan manusia Sendiri ...sinar, ada kira-kira tak ada malu, ada betul-betul-betulnya pagi... ...panduk jemur, putih wak... ...papaya... ...tapi itu juga... ...papak itu berasa khabar, Allah... ...lalu ini berasa khabar, pedagak itu... ...tih, sungguh... ...kita nak baca berita, sungguh, papaya... ...balik dia tu merah, balik dia itu, oh, tunggu... ...oh, serabutlah... ...tengok kitarlah sini... ...ah, itu dia... ...hanya orang yang masalah, dia tak ada tulis gambar... <cười> Tu, tu luar dalam pun bus di orang. Letih sungguh. Noh, ku senang kereta buh mari orang tu gap weh. Aduh. Ah, mano kanu? Ada sungguh, tak ada orang gamu. Ah, be atuh. Cuk tret ada orang gamu putih ditenderoh dengan sikit <laughs> ni. Nah, itu dak. Dunia hari ni. Ah, ha, itulah tak tahan hatinyo kalau tak sabar kuat dak? Inde. Tapi gitu haddu quladah wa laysa li aqalli sadaqi haddun muayyanun bil qillati wa haddun wallahu